Vem där? Jag föddes den 7 mars 1973 i Romford. Romford har varit en köpstad i London en gång i tiden och även en annan hyfsat känd fotbollsspelare Frank Lampard är också född i Romford. Förresten har vi 9 års känd fotbollsspelare som är jämn gamla med mig, Jugovic Lundqvist. <laughs> Ett smeknamn som jag har som jag är stolt över är The Romford Pele kallar de mig. 73. Vad är det nu då? Nu är det nu är det är han 40 nu alltså då. Mm. Ja. Jag tror ja. inte det, det var. Nej. Det var lite Nej. lite tråkigt kanske. Ja, för åtta poäng. 1989 joinade jag scenen. Debuten lätt vänta på sig, men 1992 var det dags och vilken match jag fick debutera i, match mot Liverpool. Tyvärr förlust med 2-0 och jag orsakade en tyvärr en straff. Jag har tyvärr varit lite av en bråkstake som till exempel när vi var på turné i Hongkong och jag bestämde mig för att ni en taxichaufför. <laughs> och även på planen fick mosara veta att de levde. 1994 95 kom dock mitt genombrott och jag fick spela i förlustmatchen i Kuffern mot Real Zaragoza. Men, men vänta, han, han gjorde debut 92 säger du. Och sen ja, vad hände 94 95? Ja men då fick han ju sitt genombrott alltså, mm. han slog igenom lite så att innan där kanske han inte var liksom D-player med sig själv. Det var så jag menar med det. Uh, jag känner igen det här Det låter som någonting som jag är, Men jag är ju fan Som Inke. du har gjort uh, <laughs> <laughs> nej, Jag har tagit samma det nej, jag inte så. Nej, nej, nej det kan jag inte ha gjort nej. Vi ser ut som fågelholkar allihopa än så länge. Det är krångligt som vanligt när Lundqvist håller ihop uh. Men vi försöker här nu. För sex poäng då det är bara för att jag själv inte är med så jag vill ju att ni ska nolla För sex mer ja, Tack och det. lov kom Arsène Wenger till klubben Och jag fick börja spela regelbundet Spelade både in i mitt och hög i fält 1997-98 vann vi dubben Och i FAQ-finalen vart jag man of the match 21 stycken urkätt landskamper Vart det och 10 stycken avlandskamper Fick jag jobba. Dennis, jag har chansar nu <laughs> okay. Jag tänkte tänkt också chansar nu faktiskt Men nu okay, kan jag vänta in fyra Nej, två stycken men ja jag vet inte. Alltså, en engelsman som var bra i underbara ja. Schweiz. Ja, det kan man funnit Jag lyssna klart på fyra det kan man jag få. Det kan färdigt då. Tio stycken landskap fick jag göra. Besvikelsen var dock stor när Hullet tog ut Darren Atherton istället för mig till VM 1998 i Frankrike. Ajaj. För fyra ah. poäng. Eller så någon ger mer på sex? Nej, får någon? Får vi tydligen inte. Nej för fyra poäng. I EM 2000 fick jag dock göra min debut för regna mot Polen. 2002 i VM och Finland gjorde jag mål på en 30 meters kanon, men domaren var blind tydligen och dömde felaktigt bort målet som tog i ribban och studsade ner innanför mållinjen. Hattrick mot Werder Bremen i kvartsfinalen 2000 är ett bra minne jag har. Men vad fan, en Arsenalspelare. Ja, jag, jag, jag gissar på fy. det är pinsamt. Jag kan inte. Jag är ingen aning Men ingen Jag gissar du. Jag gissar. Jag har sett att jag, jag skrev på tio poäng. Och sen så, så har jag bara suttit men, ja, ja det, du har gissat på den som var mina, mitt andra alternativ. Ja, okay. ja. Nej, jag, är ingen någon av dem. Ingen chans mer på fyra. Nej, jag får inte det. För två poäng då. Två, 2000, eh, 2004 var det dock dags för Romforts Pellé att skiljas från sin franska tränare. Millsbro stod för näst, som nästa ja, adress rätt, och jag gick som free transfer. 60 matcher var det för Boro i 2,5 år. Tyvärr tyckte tränaren att jag inte skulle spela något alls i 2006 års UEFA-kugfinal mot Sevilla. Jag satt på bänken hela matchen i 4-0 förlusten. 2007 var mitt kontrakt uppsagt och jag fick snällt några varsin att komma tillbaka och träna med dem för att behålla formen innan jag hittat en ny, ny klubb. Våren 2007 hjälpte jag halsigt undvika ned flyttning och efter det slutade min karriär. Förresten, Raymond är ju mitt förnamn, men Fan, Ray är vad alla kallar det jag kallar mig kallas. Det var han Fan, jag tänkte. Synd. Jag valde mellan två. Uh, jag gissar. Två poäng. Men okej, Vad gissar du på två poäng? <laughs> ja. men, okay, ja. Ray Ja. Oh, Men oh, eh, oh. vad var det här vad Engelsman oh, det kan inte vara någon annan. Var det han som grej. gjorde det där sen, skottet i ribban ner? Oh, oh, oh. Som var bortom. Jag får att det var Lampard. Ja, det har jag också för mig. Nej, Men det, det, fast var det i den turneringen? Var det så länge sedan? Det kanske var en annan träning. Ja, det var det ganska nyligen tror jag. jag skrev Paul det Merson så jag hade fel.